Anonimní autor, řecký magický papyrus, příklad egyptského zaklínadla z helenistického období. Nepředložitelné části jsme ponechali v původním znění. Prosím, dej mi sílu a požehnej mi, kdykoliv zavolám některého z bohů svými zaklínadly, nechť ke mně přijde bez prodlení. Nájne basanaptatu i aptu, menofezme, paptu, menofaesime, trawapti pechre, trauara, ptume murae, achuhamtara mursa, ramei iao, antaraui, menoker, boroptume ptume, meni, charahara, ptuma, lalapsa, trawi trepse, mammo, proturha, eio, eio oea, ea, ae, io ao, ae, iao. To uh, je řekce jako klingovičtina, kapla. Přesně <laughs> vlastně tak. Uh, Říkáš, že se svíš jako na zemi a teče ti pěna z Nebo to bylo ještě pořád součástí toho papíru? No mělo ti to buď to přivez do tranzu, anebo jsi měl říkat tra v tranzu. Jo. Takže asi já mysl... konkrétní slovo nedávalo. Já myslím, způsob. že to je nějaká logopedická příručka pro nadzvičování samohlásek. <laughs> <laughs> uh, já, jo, já, jinak. Ciao, Čau kamule. ciao. čau. Jo, um, dneska poprvé nahráváme venku, takže kdyby třeba ještě kalipsy nebo něco takového, tak takové tomu. Mm -hmm. a, no a jinak, jak už napověděla úvodní ukázka, nedávno jsem hrál Magic the Gathering a říkal jsem si, ještě jsme se nebavili o magii. A tak jsem si našel nějaký věci k magii, no. A je to docela zajímavý, že zatímco uh, minulé, nebo ne minulé, ale před nějakou dobu, jsme se bavili o homosexualitě, tak jsme narazili na problém, že Řek, vlastně v antice neexistovala homosexualita jako koncept. Mm -hmm. e, tak s magií je to naopak tam magie jako koncept existovala. Dokonce to slovo magie pochází z řečtiny. Což když řekneš mm -hmm. o nějakém slově, že pochází z řečtiny, tak velmi pravděpodobně to je správně. <laughs> e, nicméně problém je v tom, že my vůbec nevíme, co to znamenalo. Jakože co tím to lidi mysleli. Že? Jo, jakože těžký to rozlišit od uh, jiných věcí, jako je uh, věštění, mm -hmm. povětšivost, a tak atd. No přesně no, jakože to slovo magie se objevuje v těch textech furt, a věč, ale většinou to je m, takový, jako že ty lidé nevysvětlujou, co to bylo a hlavně jak to fungovalo, což je blbýt, a jak jsi říkal, to je samozřejmě pravda, tak to co se tam označuje jako magický magie magická činnost, tak se vlastně nějakým způsobem překrývá třeba s lékařstvím. Ale i třeba s takovými věcma, kde by tě to překvapilo, třeba hodně jako velký přesah má do filozofie, do matematiky, hudby, poezie a mm -hmm. tak jo. To se asi ještě dostaneme k tomu, jakým způsobem je to na sebe napojený. Tak jsem si říkal, že místo toho, abychom vlastně hrozně se rozplytlávali, jak to, jak to slovo nebo ten koncept magie lidi chápali v té době, mm -hmm. Uh, tak bychom se mohli akorát pobavit o nějakých, řekněme, magických praktikách, nebo nějakých magických schopnostech, nebo uh, jevech. A na tom se teda ukáže, co ti lidi mohli všechno myslet. Jo a tady teda bereš jako magii v širším smyslu, ne teda magii, jak si představujeme my, to znamená, že mám nějakou manu, a je určitý množství fireballů, které zakouzlit. No, jako hlavně teda půjdeme po tom, co to lidi označovali za magi magii sami v té době. Okay. A jako uvidí se, že to budou i věci, které by třeba pro nás byly překvapivé. To, jak to je možná hezký ukázat na začátku, to, jak hrozně problematicky uchopit tu magii, třeba i pro, pro nějaký odborníky, kteří s tím zabývají, je, když si vezmeš Odysseu, tak tam jsou tři příklady. Toho, co bychom dneska asi označili jako magii, tak jak to chápeme my, jo? Na jednu stranu máš úplně klasika, to je Kirke, čarodejka, uh -huh. čarodějnice, která proměnila Odysseovi uh, námořníky ve vepře pomocí kouzelní šťávy. Uh -huh. Farmakon, jo, nějaká prostě elixír nebo něco takového. Uh -huh. Potom, to je jeden příklad. Druhý příklad je, když Odysseus potřeboval komunikovat s dušemi dušema z hádu, uh -huh. tak vykopal uh, jamku asi na loket z dély a z šíři, Potom do ní nalil mnýko, met, vodu a víno, přisypal ječmenou mouku, pak obětoval ovce, ovce, dvě ovce a nechal jejich krev stít do té jamky. No a potom začaly přicházet duše mrtvých a tady tenhle ten rituál mu umožnil vlastně mluvit. Mm -hmm. To je druhý příklad. A pak třetí příklad je, že když on se vydával za tou čarodějnicí Kirke, aby teda vysvobodil ty svoje druhy, tak se mu zjevil bůh Hermes, který ho varoval, před tou jeho magií a připravil mu speciální kouzelnou šťávu, která měla zabránit tomu, aby na něj učinil ty kouzla. Mm -hmm. Základem byl nějaký kouzelný bílý, v originálu je to moly, a většinou se to překládá, nebo se to identifikovalo později jako česnek, ale my vlastně nevíme, jako co to mělo původně znamenat. No a teďka máš mm -hmm. tři věci, které všichni zní jako. Že kdyby se o tom řekl, že to je magie, tak bys asi nebyl úplně mimo, z hlediska toho, jak se na díváme my. Ale přitom jako v té době, jenom to první by bylo považované za to, co ten koncept zahrdli. No, protože to, že Odysseus dělal nějaké divné věci a potom v podstatě nekromanci, řekněme, vyvolal mm -hmm. jako vymrtvý duš, aby se od něj něco dozvěděl. tak to bylo asi kočer, protože to byl hrdina. A to je jako je něco, co hrdina dělajíš, jo? Jo, takže toho prvního člověka bys označil za mága ve smyslu jako magus, no. a potom tu druhou věc, kdyby prostě někdo dělal takhle na ulici, tak bych řekl, že to je třeba teurk, někdo, no. kdo, kdo vlastně komunikuje s božstvem. No, je, Kirke, byla, je legitimní povolání. Kirke byla přímo, <laughs> jasně no, Kirke byla přímo označovaná jako polifarmakos což je jakože... Lékarnice? Léka no a ještě je tam to poli, jakože, což není parádský papoušek, ale je to jakože všestrná lékarnice. Mně tam je totiž takový problém, řečtina mm. má že jo, vždycky jedno slovo, je hrozně široký, o, o, o, má asi 20 různých významů, mm. je to arete a, a, a, a, a pneuma a tak, Na no jedna z nich je farmakon, z čehož pochází, že jo, farmaka a tak, což mm. může znamenat všechno od léku, Taky jet. Mm -hmm. To taky docela nepraktický, že když jsi měl v Řecku lávičky a na jsi vám farmakon, tak jo. si nevěděl, jestli je to lék like nebo jet. Ale taky to mohlo znamenat kouzelný nápoj. Prostě řekové mezi tím nerozlišovali. Mm -hmm. Takže když bylo někdo farmakon, tak to mohlo znamenat, že to je čarodějnice nebo že to je lékárnice. Ano, nebo je to travička. Nebo je to travička, ano. Tak, ne. A ne jako travička, jako zelená. Ale... <laughs> no, to je zase mnoho značnost Češtiny. No a pak tam máš toho Herma, že jo? což je normálně bůh, takže to jo. taky není magie že bohové dělají prostě divné věci. Jo. Jo, tak pointa jako tady to je, že je velmi těžký teda říct, co je magie a co ne. No. A jak se co ti, co to lidi tím chápali v té době. Jo, ale z našeho pohodu je to vlastně magie všechno. No, jako whatever, já jsem by, já mám, můj přístup je, pojďme si přečíst nějaký úryvky a dělat si z toho srdu a nemusíme moc řešit, co to teda magie byla Potom my jsme se, samozřejmě v literatuře se tohleto strašně diskutuje, na to mm -hmm. jsou uh, mraky literatury tak si říkám, že třeba na konci bychom se mohli trošku pobavit na téma jako WTF a třeba najít nějaký rysy aspoň uh, toho, co ty magické praktiky a schopnosti a tak mm -hmm. měly společného mm -hmm. um, OK, tak uh, co jsou teda nějaké klasické kouzla, kouzelné schopnosti nebo účinky? E, rozdělíme to asi na dvě části. Nejdřív se budeme bavit o kouzelnících, hmm. to znamená o lidech, kteří byli profíci. A pak se budeme bavit o homemade domácí magii, kterou si můžeš no. dělat doma. E, tak co, když si byl takový kouzelník, jak co třeba se jako dokázal udělat, tak hnedka první taková rostrmlá věc je, že si měl zlatý stehno. Což je že Pythagoras, slavný matematik a filozof. Prostě měla zlatý stehno. A nepřijel na to, co to znamená. Ne, já jsem. To, je to je poměrně známé, že je to, je, to v, je to v životopisech, které jsou teda výrazně pozdější, z pozdější doby. Mm -hmm. Jakože stovky let, prostě. Už tý Anzice, že opětá byl vlastně výtecká postava skoro. A jedna z těch věcí je, že prostě měla zlatý stehno. A teď já jsem právě mě hrozně zajímalo, jestli to teda, jestli teda víme, kde se to, to v těch životopisech zalo. Jestli třeba někde jako vysvětlení, nebo aspoň, jestli jsou nějaké jako domněnky o tom, jako what the fuck, šo? a nic jsem nenašel. Si to slovo stehnout, třeba bylo blízký slovu, nevím, meč, ale měl zlatej meč, je, je, chápeš. Jasně no, a jako samozřejmě já si dokážu představit nějaký způsob, jakým se to mohlo dostat do těch životpisů. Jeden z nich je, že to mohlo být třeba jako chyba v překladu, nebo přek, jakože, ne asi překlep, ale přepis, když se mm -hmm. opisovaly svědky, nebo to mohlo třeba původně mít nějakou symboliku, která už byla potom ztracená, že Máš taky to jako třeba, když jsteš Bibli, tak tam je vlastně toho spousta, jo. To je takový to jako ten drak vězji viní svatýho Jana, který má sedm hlav a deset rohů a deset korun. Mm -hmm. Tak jako, když se ten člověk psal, pokud teda nebyl jako na LSD, což je samozřejmě jaký legitimní že Tak tak tím asi něco myslel. Ale jo. problém je v tom, že my už nikdy asi nebudeme vědět, co to mělo původně znamenat, protože prostě ty lidi už jsou všichni mrtví. No a používal on nějak to za té že by si třeba odškrábil kousek a platil tím v hospodě? Což mu dorůstalo, mu to za té No, ne. Uh, já, jako já, jsem, já teda velice silně podezřívám ty životopise třeba Diogena Lertskýho, že samozřejmě oni už v té době, když to psali, tak nevěděli, co to mělo původně jo, znamenat. Jo, jo. Takže tam to je jenom vyloženě o tom, že nějakým svým žákům prostě ukázal, jako, že má zlatý stěhno. A bylo to samozřejmě známka božství a magických schopností. Je to známka aha, magických schopností. Takže no, to bylo no. nějaké neúspěšné kouzlo. Něco jako, jo. že chci, aby všechno, co bylo zlato. A teď, tak se to, to je zase stavil. král Midas výšce. No, Možná, že král Midas ho plácnul posterně, Takže <laughs> <jo. laughs> low five a místo toho Možná lepší, než by ho do ruky. Jo no. Jo. No pak samozřejmě léčení, to je klasika, že jo. Um. To zase, tady nám na tom vidět, jak se to, ta magie prolíná normálně s, s lékařstvím. Někdy je doc, docela těžký říct. Yes, kde končí ty magické recepty, nebo uh -huh. recepty na nějaký magický nápoj, a kde začíná normálně legitimní medicína, protože obě dvě ty věci, jak jsme viděli v epizodě o lékařství, že jo, byly dost uh, bláznivé. Uh -huh. ty... A zejména u takových uh, nemocí, které jako, že nejsou jednočelčitelné, prostě asi uh, nenajdeš úplně magické nást, jako, m, postupy, jak léčit zlomenou doku, ale třeba pokud jde o svatou nemoc, že jo, epilepsii, Aha. tak to, tolik různých jako, pořekadel a tlakféru a to celý, celá jedna pasáž korpu, hypok korpu hypokratikou, že se věnuje tomu, jak jsou ti, uh, ti, ti falešní lékaři té svaté nemoci jako špatní, že jako, zneužívají těch lidí a jejich znalosti k tomu, aby jim prodávali nesmysly. Jo no, tak jako magický nápoj na to, aby si s vymáčklou beďar nepotřebuješ, no. to je jasný. Právě, nebo uh, si vytáhl nádor z oka. Jo. Prostě strčíš jehlu do oka a je to... K, kdy, jak to bylo? Kdy, no, když nevíš co, použít dýku, nebo něco takového. Co říkal ten Celzus? Jo, on říká něco jako, jak vždycky říkám, stačí dýka, nebo tak něco. Yeah. Dýka je nejlepší prostředek. No a potom další věc, která souvisí možná s medicínou je způsobování zamilovanosti nebo naopak rozchodu. Nebo jo. Zase je obrovská část magie se věnuje prostě osobnímu životu, že jo. Buď to jako vyvolávání lásky, vyvolávání návisti. No jasně, tím už se trošku dostáváme k takový tý jako home ma magic, show, mm -hmm. Udělej si sám. Což bylo prostě o tom, že si, většinou si Chtěl ovlivnit nějaký jiný lidi, buď uh -huh. je to pozitivně nebo negativně, že by si jim chtěl ublížit nebo tak. Jo. Samozřejmě otázka je, jestli uh, očerování někoho, aby se to zaplnovalo, je pozitivní nebo negativní pro toho člověka. Eh, jasně, ale je třeba jako hezký um, podívat se na to, jak se to tedy reálně dělalo. Jakože když lidi doma něco dělali, nějakou magii, uh -huh. tak to tedy vypadalo. Jo? Máme samozřejmě spoustu úryvků který jsou v podstatě jako kuchařky, že to má nějaký ingredience uh -huh. a pak to má nějaký postup, všeho? tak třeba pěkný uh, úryvek, který je z, z uh, Lukiára, popisuje syrskou šerodejnici, která právě dokázala vyvolat zamilovanost, uh -huh. takže piš si to, kdyby náhodou, to vola, potřeba. Uh -huh. Tak musíš mít něco, co patřilo oběti. To je, co patří oběti, to je jasný, to je buď to. Oběti, obleči, okay. To je mi si slovo obědě v tom případě. Je to oběd. V tvém případě je to oběd. Jo, e, to znamená, že jo, oblečení, obuv, vlasy, no. No, tak jo. Takže třeba zimní no. bunda, nebo holinky. E, no tak po, musíš to pověsit nad ohněm, klasika, okay. vykouřit sírou a posolit mm. to. A házet na to sůl. No mm. pak si vezmeš rombos, Což je takový hudební uh, nástroj, který se používal při náboženských obřadech. Uh, Nedokáže to úplně popsat, ale byla to nějaká tyčka, na který byl něco přivázaný. Takže nemá tvar rombu. A co je rombus? Geometrický tvar. A jak vypadá? To rombus. <laughs> OK, nevím, jak vypadá rombus. Já jsem to viděl, ale je to nějaká věc, na který přip, připadá nějaká jiná věc, a když se s tím točí, tak to se sebe mlátí a způsobuje to zvuky. Um, No musíš na něj hrát v vozovkách, to znamená, že s ním točíš a mláčíš s tím a ty zvuky. Kosočtverec je dombos. je jo. OK, dejme tomu. A, no a potom odříkáváš uh, jména těch lidí, kteří se do sebe mají zamlovat. Uh -huh. A nějaký z OK. Uh, no a potom konkurenční recept, jak k sobě připoutat ženu, žena, uh, ženu, uh, tak uh, tam figuruje voodou panenka. Hmm. Protože Řekové po někud překvapivě používali vodu panenky. Ale neříkali jim vodu panenky. Neříkali jim vudu. to je z Jamaiky, ne? nebo z Haiti, nebo z někde ne, z... To je. Každopádně Řekové jim říkali kolosy. To je zjímavé, že slovo koloson je původně výraz pro, teda okay, jednak pro obrovskou sochu e, narodu, ale jednak teda pro, pro sušku obecnou. Takže e, když je něco kolosální, tak to vlastně vůbec není velké, ale je to, teď se třeba tváříš kolosálně jako socha. <laughs> <Okay>. <laughs> jo, okay. a, a samozřejmě atický výraz pro sošku, kolotón, základ pro české slovo kolotoč. Uh. To je jako vážně. Samozřejmě, že ne. <laughs> Teď jsem se tvářil kolosálně. <laughs> cool. Anyway, tak ještě kdyby, si, kdyby tohle nefungovalo, kdyby rhombos nefungoval z nějakého důvodu, tak, tak mám alternativní recept. A tu musíš chytit tento píra, vypichnout mu oči. Jo. A musíš ho pustit živýho. To je důležité z nějakého důvodu. Potom si vyropíš z vosku nebo ze syrovýho těska figurku psa. To je ta voodopanenka. Okay. Přilep... Ty oči máš někde v založenému. Ano, oči jo, máš jo, jo. Víš co, na, na, na té kuchyňské lince v Nějaký v nějaké <laughs> městičce. Přilepíš potom, ty netopíří oči na, na tu sošku toho psa. Mm -hmm. A potom ji propíchneš jehlou. To se taky často dělá, většinou se mm -hmm. ty panenky nějak poškozují. To je stejný princip jako voodoo. Poškození jo. té panenky uh, se přen, nějakým způsobem má efekt na toho člověka. Mm -hmm. Vložíš ji do nového poháru, to znamená žádná jako second-hand, yes, yes. do nového poháru, sporu s, s kouskem papíru, který obsahuje nějaký zaklínadlo, e, zapečitíš to s motiv, s motivem krokodýla a zakopáš okay. to na křižovatce tří cest. A teďka je tam několik věcí, na které si musíš dát pozor. Za prvé, Pravé píra musí být na pravé straně té sošky a levé na nějaké, na levé straně, nesmíš to vyměnit. Takže je to asi spol... z pravé z pohledu toho psa. No tak to se tam, ne... to tam není definovaný, že? Ale připokladám, že jako. Jakože, se když, když, když takhle tohle to pírá, tak je to pravý jako z tvého pohledu nebo z jeho pohledu. A tak to je jeho pohledu, to je v pohodě, ale jestli právě část toho psa je mm. asi to. No a dokonce tady píšou, že, že když si to místo, o, ještě se máš dát pozor na to, že když si to, to vybereš, to místo, kde to zakopat, tak si ho musíš označit, aby se když takhle se vykopat, tak ho zrušit. Kdyby třeba ráno se zjistilo, že ta ženská je hrozná megera. Yeah. A, no a ten papyrus, při tohle je z egyptského papíru, s tím zaklíjadlem, tam má to zeklínadlo, ve kterým vzýváte boha tak uhum. a doslova v tom papíru je napsaná část, která se překládá jako insert your name here. <laughs> <laughs> Takže jakože v závorkách vložte je, sem své jméno. vložte ménu oběti. To mně přijde hrozně kouzelný, že to je jak návod z Ikei. Je to jako prostě defaultní papirus, prostě a no, to no. musím přepsat a doplnit. Jo, takže to, to mě vždycky přijde dost když v Antice něco takového jako relay Bylo, že to je něco, jo. co se dělá i dneska. Už v té době prostě psali jako závorky vložte. Mohlo tam být napsané něco jako Lorem Ipsum, že? Jo, no. E takže to je, to je tohle. E Plynulý starší dokonce popisuje takzvaný, e to se překládá jako vulvaký, to znamená klíč k děloze, mm -hmm. což je vejce v rány, žluč elektrického úhoře, to může být docela problém dostat. <laughs> Potom šťáva z něčeho, co se, čemu se anglicky říká food plant, ale fakt jsem se nám co to znamená. Mm -hmm. To smícháš, pomážeš si s tím granitálie, přitom odříkáš zaklínadlo a je to tutovka tuto Klasika Klasika. Ja, tohle je třeba něco, co už je napomezí jako magie a, a nějakýho jako... Hm lékárenství nebo farmacie, <laughs> protože některé léky na normální nemoci, jako třeba na bradovice nebo tak, byly podobně crazy v té době. Mm -hmm. že? Samozřejmě ten plinius starší, to už je poměrně pozdní doba, a on to píše tak jako, že často třeba nad těma magickými praktikami ohrnuje nos, nebo je nějakým způsobem kritizuje. tak. Mm -hmm. Až, a pak ještě poslední věc, aphrodisiacum, snízko kostní prasete, mm -hmm. nebo ed, eventuálně vypít sperma z pravého varlete orla. Osla. orla asi nemají varloza. Vypít sperma z pravého varlete osla smíchané s vínem. Ale pozor, ve správném množství, ale není specifikované ve <laughs> jako správné množství. Tak asi podle chuti. Jo, <laughs> jakože okoštuješ. Jo. Ne, možná byste, vzhledem k tomu, že to je afrodizik, tak to pak nesmíš moc přehnat, víš co. Hmm. to, by to, to no, dobrá, no. Jako, jako v takových těch groteskách, kde figuruje Viagra. Třeba vezmeš jako Viagru místo něčeho a pak se nemůžeš zvojit erekci. Hmm. No a stejně jako se způsobilo zamilovanost nebo, nebo, nebo sexuální zrušení, tak se samozřejmě mohla způsobit i impotence. Hmm. Uh, tak třeba hezká historka, to je takový mýtus, ve kterém Herakles, že jo, slavný hrdina, Uh, znásilnil kalidonskou princeznu, která se jmenovala Deianeira. A potom přitom hmm. ještě zastřelil kentaura, který se jmenoval Nésus. No a ten umírající uh, kentaur, pravděpodobně v té princezny, jí prozradil kouzelnou mast, recept na kouzelnou mast, kterou měla toho Heraklejta udělat impotentním. Hmm. Uh, recept byl jeho semeno, tak to seženáš, když ti někdo zlásení, e, potom olivový olej, krev z toho šípu, kterým byl zasažený, zasažený ten Kentaur, e, Užáš z toho To je jako velmi, velmi specifický, jakože potřebuješ jo. recept, který se vztahuje na tebe konkrétně. Tak to, je, to už je skoro taková jako kriminálka, a, a kriminálka a řecko, že, jo? že tam jsou ty věci mí, z místa činu, jakože mm. vezmeš toho sperma, ten uh, šíp a tak. A místo toho, abys no to, udělal DNA analýzu, tak s tou děláčkou zahlelou To Tohle mi vypadá jako konspirace, jak někoho zabít. Něco jako, abyste perfektní afroziaklum je krev tamhle toho člověka, souseda, <laughs> jo, <laughs> jasně. jeho souseda, jeho pravý oko. Jo, jo. <laughs> no ale tak on, uh, jakože ten kentaur potřeboval krev z toho šípu, kterým byl zabitej on sám, že jo. Takže on už byl oddělaný v tu chvíli. No to je právě to divný. No to je ono. Že by prostě Odysseus nemohl být imponentní jinak než když zabil toho Cantabora, ale to eh, je prostě... Herakles, ne? Orizor. Jo, sorry, eh, Herakles. Eh, no ale poj pojím je, že ona teda vyrobila tu mast, měla ji potom o, otřít o jeho oblečení, jenže problém je v tom, že, ta, že ona ho více toho zabila, protože no. nevěděla, že ta krev na tom šípu obsahuje jed, protože ten hrod byl otrávený. A to je, to je takový hezký, že to, že nebyl dotčený ten magický postup a do, vlastně byl ten recept kontaminovaný e, nějakou jako rušilatkou, mm. tak změnil účinek toho ty věci, že Což mě jo. Což přijde něco takového jako třeba ze Simsnu nebo ze Sparku, ne? že když by si měl nějakou jako e, třeba magickou nebo tak nějakou jako fiktivní sloučeninu a uměl by si do toho něco přidal, tak by pak ty účinky byly jako groteskně jiný prostě. Nebo třeba jak z hryho potraje, jestli si pamatujete, tam je taková ta pasáž, jak oni vyrábí ten lektvar, který způsobuje, že si můžeš vzít na sebe podobně kohejného a právě jedna z těch ingrediencí je, že musíš mít jeho vlas nebo chlup nebo něco takovýho a oni prostě seberou něčí vlas, ale nevidí o tom, že to není toho člověk, ale že to je chlup z jeho kočky a kvůli tomu, že ten lektvar není původně myšlený na to, aby se mohl proměňovat na zvířata tak se promění úplně na nějakou nestvůru, která je kombinací toho člověka a kočky a je to prostě strašně stra tak úplně stejná logika už je v antice. No potom spoustu um, receptů na impotenci máme u Plínia staršího v přírodní historii. Zase jo. komický věci. Ten jeho text je na impotence. <laughs> to je většina antických textů, jak by ti řekla moje manželka určitě. <laughs> uh, ne, pl Plínius se napíše <laughs> konkrétně. To je vyloženě sekce na impotenci a magii, okay. <laughs> že žena začne považovat sex za odporný, pokud jí někdo natře bedra, krví z klíštěte, které vysáhl divokého černého bíka. Tak to se jim moc nedivím. No? A zároveň si říkám, jako... Uh... Jak, jaká byla jako ta epistemologie, kterou došli ti antickí yeah. uh, autoři tady k tomuhletům, protože to je strašně specifická kombinace yeah. a zároveň to je strašně random, jo? Yeah. Yeah. jako ochočeného černého býka, ten nefungoval, jo. Yeah. bílého bíka, yeah. Yeah. nebo třeba jestli jako míra deviace od toho receptu uh, způsobuje jako míru, že mužíš jako přihořívá, mm -hmm. přihořívá, hoří, jo? Že třeba yeah. kdyby to byl černý ochočený bík, tak by si byl impotentní mm. jenom trošku. Yeah. Yeah. Ale no, když to byl třeba uchočený byl, jak se promění na žábu bych spí jako, jako že, Jo, nebo tě bylo válal, válal, ne? válal. <laughs> No, protože třeba jako uh, jedna právě z těch typ, uh, principů, řekněme, té magie, je, že... To je princip analogie, že, že podobné mm -hmm. věci... Uh, Způsobil podobné účinky, nebo že příčina se podobá uh, účinku. Třeba ten důvod, proč se zhotovovaly vůdu panenky, pak se poškozovali. byl ten, že ty lidi si nějakým způsobem představovali, že poškození na té panence uh, se projeví na, na tom člověku, pokud tu panenku nějak magicky spojí s tím člověkem. Jo. No ale pak máš věce jako třeba tohle, kdy je těžké si představit, že tam původně byla nějaká jako vztah mezi uh, krví černého býka Vysátů klíštětem a jako ženskou impotencí, že? ženskou jo. frigiditou, řekněme. Ale to je tak, uh, prostě tam běžná, že to magie byla uh -huh. jako současně úplně běžného života, že jo. Si prostě podíváš, že okay. když prostě odlučíme zpátky, dáme zpátky, tak zákony 12 desek, jo. Uh -huh. Že ten nějaký první zachovalý prostě římský zákonník, a zachovaný ve fragmentech, takže kdo ví to. Uh, tam jsou normálně jako části, které, se, které zakazují, uh, nebo zakazují, jako trestají smrtí, uh, když ti někdo způsobí špatnou úrodu. Jo, nebo když někdo obtěžuje svými zaklínadly. Jo. Je tam část která mluví o nějakých uh, uh, nepříjemných písničkách, ale to se asi že jsou zaklínadla. Takže to je ta. To je ta jo, jakože se to, poz, že se to potom, Carmen Malus. Jo, že se Carmen Malus interpretovalo později jako pomluvační písně, ale původně se tím myslelo. Bez pochyby že uh, nimi zvolu zaklínadla. No. no to asi dá, no. dává smysl, že se nedokážu moc představit, že by ten Apius Claudius a těch, těch deset, deset zákonodárců jako řešilo pomalovačí na 12 no. deskách. Ty desky nebyly zase tak velký. <laughs> Právě no, jako, že a ty věci řešíte, ten, ty zákony řeší jako prakticky věci. Jo. A nebo? To, takový jako... Nebo ty decembirové byly blues. A proto pro něj mnoho důležitý, aby jako nikoho neurazil. A proto základný mám stíl Takže... To Zatresená politická korektnost. Ano, přesně. Deska číslo jedna. Trigger warning. <laughs> <laughs> Trest smrtě, no. když někoho pomluvíš. No ne, mm. každopádně uh, ty zákony když je jako fakt praktický věci, jako prostě komu patří, jako který spadne na, na, na sousední mm -hmm. pozemek, jo? nebo jak široká má být cesta, nebo uh, jak často můžeš hulákat před domem někoho, kdo se jako svědě nedostaví k soudu. Jednou za, jedno za tři dny, <laughs> no, okay. no, okay. jednou za tři dny můžeš hulákat třeba barákem. No uh, a tak, ale se prostě pak tam je celá část věnovaná tomu, když někdo jako kouzní na tebe, což prostě z jako strašně nebezpečná věc, kterou máš v zákonníku, že jo, protože mm -hmm. když prostě tvůj soused těmu se urodí víc než tobě, tak samozřejmě, že obviníš toho, že to je čerdy a že prokladl tvoji rodu, nebo že ti ji magicky ukradl, jo. Mm -hmm. A za to smrtest smrti, jakože je takový prostě jako divný, ale každá že lidi prostě chápali jako úplně běžnou součást života, tak jako že jo, soudní přelíčení. Nebo takže takže v podstatě říkáš, že buď to ti decemnerové byli SGW a Blues a byla to pomalečná píseň, nebo to naopak byli křesťanský fundamentalisti a byla to nějaká čarodějnická magie a za všechno bylo trest smrti. Tak mm. za všechno bylo, jako ve směs, to bylo trest smrti, no. Mm. Chudáci. No dobrý, tak uh, teď, teď uh, to je to takový smutný, tak zase něco vtipného z Flíné starší. Ještě, počkej. Uh, no. A ještě. Ještě doby katona staršího se, se to jako taková ta magie normálně používá, jako uh, katon prostě, že takový klasický tradiční Říman, tam mám normální pasáž o tom že, o, o zemědělství, uh, jak se stará do sluzasní pozemek, tehdy prostě ty hlavy těch rodin byly, že oni byli zodpovědní za všechno, mm -hmm. takže se musel, musel dávat třeba i první pomoc někomu, kdo se, kdo ti onemocněl nebo kdo měl nějaký zranění. A to má perfektní návod na to, jak spravit někomu e, rozbitý kloup, jo, nebo když máš prostě třeba vyhozený rameno. Um, vezmeš takový z rákosu, rozdělíš ho vejpůl, dva lidi ho drží takhle u boku a postupně ho dávají dohromady a ty u toho recituješ a je to teda... Počkej, ten rákos dáváš dohromady, ne toho člověka, který byste se toho... člověk... Ten člověk tam vůbec nefiguruje. Ten člověk tam teďka recituje. Ty seš ten, kde... Předpov... nebo, nebo ten člověk tam někde sedí kolem a předpokládá, že asi <sík> asi tak. Tam je to někoho třeba nějaký řeky. A u toho recituješ. Mojeta, da daries, dar daries, atataries, disuna Peter. Až se to hezky spojí dohromady. A ten člověk je, jako se léčí v tým pádem, ale každý ještě musí říkat Out, out, out, istaisi, starsi, star, star bu, Danaustra. Kapla. Tak au, au au si říkám, možná víc Počkej, počkej, takže abych si to teda ujasnil, Kato starší, jasně to byl takový Jakl nebo Václav Klaus, to byl nějaký prostě velmi konzervativní ano. politik římský, napsal spis o zemědělství, úžasný, že se zachovalo tohle a ne jeho historický spis, což by byl úplně geniální pramen, že jo, on kromě toho napsal ano, ano, ano. velice podrobný historii, která se teda zachovala vůbec, škoda no, místo toho máme nějakého podělanýho Lívia, <laughs> a v tom spislu ozemědělství, které mimo jiné léčí, to je, popise, jak máš léčit lidi. No kdo, takže ty nedáváš dohromady toho člověka, a dáváš dohromady nějaký rákoz a u toho nic necituješ. A to a takhle mám... rákoz jako no je jako vyjádření té věci, která jasný. se jako poruchala. No. Okay. Um, každopádně jako tohle prostě, a je, já nevím, že to lidi dělali, to možná byla nějaká tradice, jo, že Doufám, doufám že to toho nějakýho řeka a mezi tím si v sousední místnosti prostě dělali tohle aby, aby se nenudili Takový to je jako jak ta rodina čeká a než ten doktor ze z toho od toho pacienta a řekne jak to jako dopadlo tak mezi tím te tam hrajou záko sem svým způsobem je to lepší než dneska když v těch místnostech, že jo tě lidi sedí mohli by se po nějakou hru tetris nebo tak něco tam řekli no to je samoz, to je otázka, no, no. jako co to bylo a nějaký míry se to dělalo no jako asi to, jo, takže to, by si že ten katon prostě napsal jako takový, to byla v podstatě etnografická taky sonda, že mm -hmm. Byl jo. Bylo konzervativní, tak mu přišlo důležité napsat, co se dělalo na venku. Přejměnější psychologická sonda do jeho <laughs> vlastního ovažování. No, no. ale, ale já si říct, že to, že to zaklínadla a takový věci by byly v té mědělské společnosti docela běžná, běžná součást života. No. To, to je legit, no. tak to je zase jedna jako z věcí, která s tou maky souvisí úplně zásadně, tak to je zemědělství, že? Mm -hmm. Protože prostě tam je všechno magic, to je ti rostou v nějaký uh, rostliny a tak. No a postupně se prostě v, těch, že v té městské společnosti se potom objevují ti různí egypťani, a se svýma žábama, netopínama, že a pak se to prostě stává čím dal divnější. No. Jo no, tak, se, tak ta společnost, minimálně římská společnost, se nějakým způsobem modernizovala hmm. a jako minimálně tak, že třeba jako člověk ve střední třídě, třeba na začátku principátu, už tam byl nějaký katon, který by obdělával nějaký statek hmm. někde prostě za, za, za městem, vlastně. a, No, jinak Plynu starší ještě píše, že uh, žena začne považovat lásku za odpornou, pokud vypije moč kůzlete. <laughs> Což se je opět nedělící, ale pozor, Plynivus není jako tak hloupý, jak bys čekal. On uh, říká, je potřeba zamaskovat nepříjemnou chuť moči. Uh -huh. A to konkrétně je potřeba smíchat ze se rostliny, která se jmenuje nard pravý. A to je takový jakože... Uh, jo, pro, na, pro ně v té době ve moří určitý rostliny byly běžné, ale my je třeba dneska ani neznáme. Uh -huh. Tak jsem si uh, hledal, co ten nadpraví. Našel jsem úplně malou stránku, která se jmenuje celostnýmedicina.cz <laughs> Tak ti přečtu citát, jo. Jedná se uh, až o metr vysokou rostlinu. Její vzhled je zajímavý. Uh, má chundelaté ale voňavé kořeny a oddenky. Připomínějí... Chundelaté ale voňavé? Normálně chundelaté věci ne? <sík> celostní medicína, co medicína? To nemají tak vysoký standard jako Wikipédie. <sík> <sík> uh, Wikipédie by si tam měl polepený <sík> vykřičníkama a cedulkama a tak. Jejich hlas je zajímavý. Má chundalaté, ale voné kořeny a oddenky připomínající prasečí štětiny. Rovněž i plody jsou chlupaté. Dalo by se tedy říci, že je to taková chlupatá léčivá rostlina. Tak to je tuto co je celostní medicína a teď víme co je nerd praví. Jo. Nard praví, Nard. Nard. <laughs> nerd, praví. nerd praví, to je, já nevím, Honza Krupička jo, nebo něco takovýho. Potřebuješ šťávu z pravého nerda. <laughs> jo. Jo. Jo. No a po poslední, a to jsem nemohl vynechat, um, recept na impotenci, to je uh, už s později z období Principátu, historka o tom, jak císařovna Faustina, to byla dcera Antonia Pia a manželka Marka Aurelia byla stižená láskou ke gladiátorovi. No. Klasický příběh. Když tu historiku je recept na <laughs> Ne, ne, naopak. Pokud by si byl nějaký jako sexuální uchyl, tak by to naopak bylo čtení té historiky um, afrodyziakální. Okay. Uh, ona byla tak strašně zamilovaná do toho gladiátora, až z toho onemocnila. Nakonec se přiznala Marku Aureliovi. Uh, ten z nějakého důvodu přenechal tu záležitost svým chaldejským kouzelníkům, <laughs> Chaldejci to byl národ, ja. který byl taky asociovaný s konzernickým. řekl, že jako císař mohl toho gladiátora třeba nějak přivolat, že? No, oni mu poradili, aby gladiátora zabili. Manželka se potom měla vykoupat v jeho krvi a nemočená v krvi se vyspala se svým manželem. A tím to bylo zlomené. Což je takový že víš co, že prostě to bylo jakože, o on oni to řekla, ona mu to teda řekla, a on hmm. a teď jako by myslel <laughs> to nejhorší, co by se mohlo stát, jo? že zabili ho za A, ona se pak musela vykoupat do krvi, a pak se s ním ještě musela vyspat, hmm. no. nevím, nechtěl bych potom prát v tom královském paláci, v <laughs> císařském paláci. <laughs> ehm. Možná se si z že je to ne? No to, ne, ne, ona se musela s ním vyspat, namočená v té krvi, to byla jako pointa, aby se zbavila té nemoci. Jo, to tak to si říkám, že bych radši vol možná. I když nevím, možná, že to bylo jako jejich kink víš co, že prostě jo, to děláme. Prostě, jo, vlastně. koupali se v krvi každý večer. Jo, no. Bez <laughs> pochyby <laughs> v krvi křesťanských dětí, na méně se rovná. Jo, no. Um, ok, A pak uh, magie mohla taky způsobovat mění. Nebo no. naopak zázračné básnické schopnosti. Mám tady dva uh, úryvky, které dělí od sebe několik století. Tak uh, Cicero ve své řeči Brutus práví jak jeho protivník Curio. To byl jeden z těch mm -hmm. takových uh, politiků, kteří se stereotypizují v historii dost negativně. Curio mladší. Curio mladší, no. Který byl uh, v Africe. Myslím, že jo. Nicméně proti němu svědčil v uh, případu Servia Navia. Mm -hmm. A údajně z ničeho nic zapomněl celou svoji řeč. Prý mu to způsobila manželka, teď nevím koho, ale byla to nějaká ženská, která se jmenovala nicméně velmi pěkně Titinia. Ty mm -hmm. Takže prostě magie a čardynice způsobí, že zapomeneš celou řeč. Klasický cicero. Ale hlavně jako klasický římský, jako uh, fungování společnosti. že? že při... To je takový to, jak, vždycky, jak ten Kato mladší běžel po tom fóru a už z dálky volal. Vidím, jak hřmí, musíme zrušit všechno. Soudy, Jasně. volby, že oni politice se zneužívali účelově um, nadpředrozený věci. Typický věštní znamení pro to, aby si třeba odložil volbu nebo něco takového. Jako ty věšní znamení to byly třeba i ptáci, kteří letěli vysoko nebo nízko, nebo jich bylo hodně nebo málo. Prostě <těk> <těk> <těk> vlastně, typicky to bylo tak, že když si chtěl, tak si jako, zavil si oči a řekl si vidím věštná znamení a zrušil se volby. Ano, přesně tak. Ale v tom případě se každopádně Cicero prostě jenom vymlouvá takovým římským, římským způsobem, jo, jako uh... no, ten, ten měl zapomenout tu řeč ne 30. Jo, sorry, Uh, každopádně, něco jako, uh, jako moje řeč, když se sežral pes, by dneska řekl, no, kočka, tak bych řekl, můj řeč mě odčelo. donutila zapomenout tady. ta ženská, tady ona. Kocínia, přesně tak. No. Já. Jo, no, tak to zní vtipně, ale podle zákona 12. desek by asi zabili. <laughs> ale tak víš co? Jako, hmm. Ale zas podle zákona 12. desek by si asi by tě zabil, kdyby se šel kolem a náhodou by si zakašlal. Jo? myslím, že ženy by snad neměly jako tu právní subjektivitu, aby mohli soudit. Jo. <laughs> Jo, okay. ne, ne, ne. tak by ji mučili a pak by jí zabili, no, jako, jako s otrokama ne, můžeme. Můžeme. Můžeme. Zabili by jeho manžela možná. Jo, no, ok, tak to je legit. No a potom o několik století později Augustin Aurelius, což byl že, ho, křesťanský autor, vypráví ve svých vyznáních, jak se jednou přihlásil do nějaký básnických soutěže a nějaký Haruspex, což byl jeden hmm. z těch druhů řekněme věštců nebo kouzelníků. Ten, co věštil z vnitřností zvířat. Uh -huh. uh, mu nabídl, že kouzlem vyhraje, ale Augustin Aurelius jako správný pruderní křesťan uh, uh -huh. od to odmítnul a zdůvodňoval to tím, že ten herospex chtěl obětovat zvířata uh -huh. a volat na pomoc démony. Tak tady, uh -huh. pokud je to pravda, tak je to taková hezká historka z konce antiky, kdy tam chodili jako lidi a nabízeli ti, že třeba uh -huh. můžeš vyhrát v, v soutěži. Říkujeme. Jo. Jo, to je jak když dneska, já nevím, Jolana zvolajte věšce, by ti třeba způsobila, že vyhraješ v AZ kvízu nebo něco takového. Když možná to, že s ním mluvíš, tak ti spíš jako IQ bude, takže naopak to tě sabotuje. Ale bylo s tím způsobem cool to, že měli ty zvířata, že takový jakoby měl si připravené tři voly a teď si mohl zaplatit, že ti jako rozřežou to zvíře a vidíte vyštěli Takový... Jo, tak samozřejmě ta věštba z... Nejenom z vnitřností zvířat, ale i více, co ne ze všeho možného, je téma na další epizodu. No, už ale mám... to podporuje tu ekonomiku. Jo. No jasně, Jsoum no, způsobem. Protože když dva z rozbitého okna. Bo. Jo, perfektní. <laughs> <laughs> Takže by se zvyšoval HDP tím, že se, jo, cool. Um, OK. No a potom <coughs> poměrně častý je vyhánění démonů, jo. A to je jednak z lidí. To je klasický exorcismus. A nebo z míst, by bylo jako prokletý nějaký místa. Jo. Tak zase mm -hmm. mám nějaký pěkné uh, uh, úryvky. Tak třeba jeden exorcista, který byl označovaný jako Sřan z Palestiny. Okay, Vyháněl démony, který způsobil epilepsie. Ano, mm -hmm. uh, to smělo je svaté Ano, přesně tak no. Uh, Nejdřív se teda zeptal démona, odkud přišel, ten mu odpověděl řecky. Je slušné, že? to takové hezké, jakože představíme se. Neži? Tak to je otázka, jestli to nebylo jako v tom filmu Exorcista, když že tam ani řvali a mlátili ho a takovéhle věci. No. Ale tak. A nebo to mohlo být jako, že. Já, já jsem jen... Jen... Já, to se si rád těší mě. Já jsem v legie. Jo, přesně, no. Uh, nicméně, démon mu odpověděl řecky, bez ohledu na mm -hmm. to, jestli je se ten že řečtina samozřejmě je jazyk démonů. Mm -hmm. že? Což uh, spousta řeků, nebo někteří řečtí filozofové, tak tvrdili, že řečtina je jako nejdokonalejší jazyk a že bohové mluví řecky. Pochopitelně, mm -hmm. že jo. Uh, Exorcista mu potom poručil odejít a vyhrožoval mu. No a když se ten exorcismus povedl, tak tam je napsané, že démon byl údajně složený z černého kouře. Uh, potom zase Apollonius Steany, uh, filozof, kauzelník. Takový ježíš trochu, vymítal ducha, který posadl chlapce. A on tady dokonce, ten jeho životopis od filostráta zabíhá do docela zajímavých podrobností. Měl to být duch muže, který padl ve válce. A to, že bylo, se z něj stal duch, tak to způsobila křivda. Jeho žena ho totiž neúctila tím, že měla sex tři dny po jeho smrti. A tady se objevuje už taková představa, která často třeba dneska v horonech a tak, že to, že někdo je jako duch po smrti, je způsobený tím, že ho něco drží jako na světě. Mm -hmm. A jako obyklad to může žena. Jasně, klasika, ne? No, takže zase takový pěkný uh, detail, stejně jako z filmu, podobně jako filmu Exorcista. Uh, ten Filostratos spíše, že chlapec, který byl posedlý tím démonem, mluvil hlubokým a chraplým hlasem. Vidím tu holku, jak je přivázené k posteli, jak takový posteli. Stick your cock up your ass, you sakra! Tak něco takového, tak poplila otáčela se i hlava a tak. No, jako tohle, to mluvení v jazycích a prostě divn, nějaké ty mimoosobní, jak jsem říkal, zkušenosti prostě, jsou, jsou jako běžnou těch takových těch, těch, těch divných seancí, jo. to je prostě ten, ten... ten a teď a... mluvíš o antice, nebo o, antice. o svém životě? Ne, ne, se, prostě jako vlastně ten týpek, co píše, ten týpek, co napisal to Arkana Mundy, je mm -hmm. prostě poslední tím, jak všichni ti řekové vypadají, že jsou na drogách, jako, uh, on se to zmiňuje u některých, v některých případech, jo, jako, v souvislosti s uh, Milsk mystery, tam prostě nějaké divné kouře, takže tak strašně moc prostě těch zaklínadel se dělá asi v tranzu, nebo v situacích, kdy se prostě chováš divně, jo. tak uh, potom prostě dává smysl úplně všechno tady, jo. No a pak, kdyby opět praktický návod, kdyby se měl někde pocit, že ti doma straší nějaký duch, tak co máš dělat, jo? Tak pokud není možné najít přesně, kde ta osoba zemřela, tak musíš vzít barana a vodit ho kolem dokola za rohy. Beran na správném místě spadne na zem. Potom ho tam musíš obětovat a spálit. Baran na rohy? Varan mm -hmm. má to jste se neoučili ve školce matersky. A kačena má peří. <laughs> e, to se asi chyběl. E, no nicméně musíš ho tam obětovat a spalit, přitom chodit do kola, zaříkávat a ptát se ducha na důvod jeho něvu. Tak opět, jako, dobrý den. No <laughs> jo, většina u Varanůce, já... vlastně jasně, a my se asi těm domácím uřazávají, že? Mm. To dává smysl, že jsem to nikdo neviděl, barana na Dítě z ostravy. <laughs> mi <Mě> vypadá baran. <laughs> tak ale viděl jsi někdy barana, který má rohy? Jo, viděl jsem barana, který má rohy. Fak? Jo, ve svratouchu je baranů, který má rohy. Protože mi neuřiz, neuř, neuř, neuřizáváte. Nevím, to dvě zeptat VZD. Uh, OK. No a potom další věc, která se objevuje velmi často je mimotělní cestování. To, to je jsou vlastně drogy. Soul projection, všechno jsou drogy jo. Tak, co chci, mimotělní zkušenost, to je ten termín. No jasně no, jak se spousta, určitě Pythagoras, jestli si to dobře pamatuju, spousta čarodějů, filozofů a tak, um, sbíralo zkušenosti tím, že jejich duše putovaly někde a něco tam dělali, buď normálně po zemi, anebo v nějakým jako jiném světě. Do, docela pakárna se stala pythagoryjskému filozofovi, který se jmenuje Hermotimus Klazomen. Jeho duše totiž dokázala cestovat mimo jeho tělo po několik let. Mm -hmm. Problém je v tom, že jednou jeho bezvládné tělo našli jeho spoluobčané, mysleli si, že je mrtvý a tak ho spálili. A tím zemřel. To hmm. Tududum, <laughs> jo, no, Oni to, dokonce ten, to píše Apollonius, který napsal Argonautiku, Ono tam píše, že jeho matka, myslím, nebo někdo, um, měla jako za úkol myslit, to lidem, že není mrtvý, Ale mm -hmm. pak se teda nějaký z nějakého důvodu stalo, že ho tam prostě našli a spálo. Jo. Jinak, kromě teda toho mimo tělního cestování, ještě existovalo několik speciálních druhů magie, což byly jako vyloženě řekněme nějaký řemeslo, nebo nějaký skillset v rámci té magie. Jo. Jedna z nich byla třeba bylo kace což byla uh, schopnost být na několika místech zároveň. Mm -hmm. no to se docela hodí, to si dokáže představit v běžném životě, že jo. Uh, třeba Pet Pythagoras, uh, od něm byly zprávy, že zároveň jakoby se objevil na několika místech. No a pak bylo několik různých druhů věštění. Uh, byla uh, lekanomancie, to bylo věštění z nádob, buď to z povrchu tekutiny nebo z vyleštěného povrchu nádoby. Pak byla katoptromancie, to byla věštění ze zrcadel, a pak byla liknomancie a to bylo věštění z lampiček, <laughs> tak si říkám třeba z čeho všeho se ještě léčilo, jakože třeba z kiblu nebo z No z těch, tak ty nádoby, to jsou vlastně že třeba u těch starých egyptských papírů, velmi často je nějaký extrémně komplikovaný postup, jo, ten náš úvodní urivek, Uh, se tam třeba opakuje krát 9 devětkrát, jo, a ve výsledku ten člověk napije z nějakého, z nějakého na, nějaké nádoby, kde je lektvárny nebo něco podobného a na jedním dně uvidí tu vizi. Takže víš co, Aha. je už úplně mimo, je na těch drogách, pak se ještě opije a pak teda na dně toho má vidět ptáka nebo něco takže drogy jsou zatím zase, jo. Že lidi, kteří začali z lampiček, tak teda, vješče z lampiček tak bo na drogách, jo. <tějí> to, to je to už je tak nějaký jako jaký epici, ne? Jako že se zahouřeješ a pak to. Pravě, no. Je no, no. tý... nějaký prostě každý den před mně tak jako třeba v tam lava lampa, ne? Vždycky lampy. Jo <tějí> pet, tak, no, přece tak. No. Taklem zmizklo veštění z čelních lístků. Jako a že... prostě když se na půl roku na drogách, tak tě v jedné chwili spálí, protože se řeknou, ty jako začal jsi Mimo. Nebo to ty sociální parazit tak tě No a ne, tak půl roku na drogách, tak když třeba půl roku piješ každý den Earl Grey, tak pak začneš vidět na, na dně, že jo, v těch čajových lístcích nějaký věce. No. Když piješ nic, jiného možná. Jo, no. No a pak další věc je ovládání zvířat. A jako vorgové z Game of Thrones, víš co, že se vtělí do nějakého orla a pak lítají nad krajinou a, a, a, za, a informují armádu o tom, kde se vyskytují na přátel, to mě vůbec nic neříká, neznám. A to není ovádání zvířat, ale oni se převťovuje do zvířat. No, oni, ne, oni si i ovádají. To by bylo tak divný, kdyby ten pták zaletěl do hnízda a pak tam se děl hodiny, že jo. Oni musí zároveň řídit to zvíře. Ale jako jasně. Uh, a ne, to musí být nějaký konkrétní zvíře, to není jako zvíře, uh, okay. který by vznikl z toho. No, tak to je hezký. Možná ne, je to inspirovaný příběhem, který má Lucianos, kdy má chaludickýho kůzelníka, který dokázal vlečit ušknutého zaříkávání. A potom, když už to bylo teda v klidu, tak, měl, tak to byl takový deratizátor. On dokázal zbavit nějakou lokalitu velice hezkým způsobem škodlivých plazů. Jo? Mm -hmm. A to následně si způsobem. Nejdřív přečetl sedm posvátných jmen ze staré knihy. Klasika. A třikrát obešel místo pochodní a pak se na jeho rozkaz schromáždili všichni plazy. A teďka ten Lukianos tam popisuje, že tam byl jeden starý had, který buďto se už nedokázal plazit, nebo byl hluchý, takže mm -hmm. ho neslyšel. A proto kouzelník, a kouzelník, protože to kouzelník poznal, že jeden had chybí. Mm. A tak poslal nějakýho mladýho hada, aby toho starýho hada přivedl. To taky jasky, ne? Jakože že tam byl prostě starý had, který už byl hluchý, no. když se chodil o berli nebo něco takovýho. A tak ten Lukianos poslal toho mladého hada, mladý had vzal nohy na ramena, přeběhnul k tomu starýmu. tak ho chytil takhle za ramena, vzal hluchat paž a přivedl ho na to místo. No, jsou všichni hadi hluší? Všichni hadi jsou hluší, ano. hadi no. mají spojenou uh, s, tu kosti v uchu s čelistí. Takže v ní mají přes čelist, vybrat se půdy. Takže nejsou hluší. A jsou hluší, Akorát ale vnímájí... slyší prostě. No, to není sluch, ale v ní mají vybrat se půdy. Ale je to rozdíl proti tomu, když jako si. Já nejsem Dobře, no. <laughs> nicméně, ano, jsou hluší. Hadí ze stejného důvodu, jako nemají nohy, prošly yeah. evoluční fázi, když žili pod zemí, takže si jim redukovali. Ty. No, nicméně, jak malé se tam tedy všichni sešli, už je ten starý had, který jestli tam doběhal co, tak, mm -hmm. tak ten kouzelník na ně foukl a všichni shořeli. Takže to bylo takový rotezard. A říkám si, že to muselo být docela jako fire hazard, ne? Jakože a přijdeš do nějaký rákosový chýšek, kde je ten uškodnej člověk, vysáješ mu tu rádu uh, víš, A teď vám tady zbavím všech hadů. Tak třeba s ním šel hnedka nějaký protipožádný kouzelník, jo, nějaký hydropant. Vlastně, tak. <laughs> Takže pak se tam měl ohořelou, jako mokrou louži. Jo. A když za protipožádního kouzelníka musíš volat 9, 9, 9, 3, no. 8, 2, no, no, no. Nebo, nebo si třeba říkáme jako, že, že ten kouzelník to tam zapálil. omelem a pak si myslel strašně jako s ležitou historii, byl starý a a to a oh, no. no a e, poslední schopnost, kterou mám, která se přisuzuje magii, tak to je břichomluvectví, mm -hmm. je hrozně, byl hrozně rozvinutý v antice, břichomluvectví, daleko víc než dneska, dneska je, bych, bych si troufnul jako tvrdit, že břichomluvectví je v úpadku, a že zeny. nastal v antice, to byla zlatá doba jako břichomovce. A to je prostě proto, že oni mohli naznačovat, že mluví nějakou, že jazykem nějakého božstva, že nebo že, my, vlastně že mluvte, ne. mluví v té nějakého Dneska prostě, když je někdo břichomlouvec, tak reálně nevíříš, že ta loutka mluví, pokud nejsi dítě. Uh, jo, tady v uh, tom to nejsem. A, a, no teda, kdybych se zeptal manželky, tak to by možná dělat něco jiného. Nicméně, tady se nemyslím, že si úplně takový, to, jako, že máš nějakou creepy a z no to toho se hýbeš. Ale je to jako, že z tebe vychází hlas jiného. A ne, že by si teda jako si měl sobě někoho, ale je to samozřejmě démon, jo. Jo. A takže třeba slav, slavná postava se jmenovala, teď to nemůžu přečíst, tak byla slavná, <laughs> se jmenovala Eurikles. Eurikles měl v žaludku démona a ten skrz něj promlouval. A od té doby se tady tímhle tím jménem uh, říkal tím kouzelníkom, to bylo něco jako Google, že jeho mm -hmm. jméno se prostě just stalo just, jako just, yeah. obecním označením pro břichomluvce, tady tyhle. Jo. Tak okay. zbyl, Google se pořád používá jenom pro Google, ale dobře, no. Jo, to je pravda. Tak Xerox. Mm -hmm. něco to je pravda. To už možná tak... moc nepoužívá, to je asi tak aktuální jako Eurikos. Víš co, víš, proč se Google ne používá obecně? Protože nikdo už nepoužívá žádný vyhledávač, víš co. Zde. Můžeš něco vygooglovat na seznamu? No to by nikdo neřekl právě. Musíš řekl bys vyhledat na seznamu, Tyle, to je by Tak se budeš pobavit s mojí tchýní, to by ti to určitě řekl, že se ně <laughs> No, tak to byly, um, to byla magie, tak... Uh... Vyluxovat, to je ten, to je ano, přesný ten lux. přesně tak, což znamená světlo. To a je to smysl. od elektroluxu, ano. protože se spojily dvě společnosti, které neměly společného, a to druhé slovo, které bylo vzdálenější, se potom přešlo do formy luxovat, teda vysávat. A není to jen v Česku, je to na severský, v severských zemích. Jo. Luxen. Ano, v angličtině se, se jmenuje vyslovač Hoover podle Herberta Hoovera, amerického prezidenta. Um, to je vtip ze filmu Sám doma. Dvě. Um, kde bychom <laughs> Už to všechno spojili. Ty mle, to bude zase stříhání. <laughs> Já to můžu nechat stříhlo celý. Jo, jo. Um, no dobře, tak teď bychom se teda mohli pobavit o tom jako magie, what the fuck, že jo? jo. Tak, tak jsme se jako prošli nějaký úryvky a co to teda jako bylo? A hlavně jak to funguje, jak si lidi představovali, že to funguje? Jedno slovo, drogy. <laughs> jo, jakože aliens, aliens drogy. Tak, <laughs> ja, drogy. Tak, ja. uh, tak asi se to jako vyvíjelo, že jo, jako prostě no, jasný, jasný. nějaký běžná součást života, prostě přijdeš domů, použiješ nějaký zaklínadlo, přeběhne ti kočka přes cestu, musíš něco říct, hodit nějaký kámen, odlit trošku oleje. Jo, prostě taková běžná, běžná součást života a akorát má jako profesionální vyjádření. To znamená, jsou lidi, kteří jsou jako specializovaní na to, aby ti radili, jak máš jako dělat nějaký ano. Ty Ano. jsi ty bys to zástáncem toho antropologického paradigmatu. Teďka už, <laughs> já jsem třeba jako, četl jsem souhrn literatury, který popisuje, jak různí antropologové a etnografové přistupují jakoby chápají tu magii, jo. A jeden z nich, to je poměrně starý prout, takovej racionalistický někdy ze začátku 20. století, je ten, že magie je jako manifestace nějakých jako uh, cognitive biases, logical biases a tak. Že, že to je něco, on vlastně říká ten, ten autor, který je s tím spojený, že, um, že vlastně magie je něco jako věda, že to je jako proto věda, mm -hmm. akorát že ten důvod, proč to je bullshit, nedává to smysl, je ten, že ty lidi jako to dělali špatně. Že oni se snažili vlastně udahlit kauzalitu mezi jemama, a na něco to použít, ale protože prostě byly to, byly to lamy, že jo, mm -hmm. ne, no tak to prostě udělali špatně a mysleli si, že vůdu panenka tě jako zabije, když jí propíchneš. Dlouho aplikovaná pověrčivost, že jo? Prostě po, přesně pověry jsou ve skutečnosti jako snahy odhalit vztahy mezi věcmi. No ale no. samozřejmě jako to není jediný paradigma, no Pak jasný. jsou modernější, řekněme, a to už je trošku spojený s nějakým sociálním relativismem, kulturním relativismem, jsou ti jako ty antropologové, takový ty, co žili 20 let někde v Pralese a lízli tam žáby a bavili se jenom s nějakýma indiánama, tak ti právě tvrdí jako, že to, tak, že to je euro, co, a že, že uh, jiné kultury, třeba jako i ta řecká, římská a tak, měly úplně jiný paradigmata, než je jako nějaká prostě racionalita a mm -hmm. tak. A že existují speciální jako, principy a pravidla, které jsou aplikovatelné jenom na ten jejich mindset, jo. Zrovna řecká a římská kultura jsou pořád v, v Evropě, takže nevím, to není ale budiš. Já, no Jaký teda máte pro no tak třeba jako ten, to už jsme se bavili, že jeden z těch principů je ten princip analogie, že, který, mm -hmm. že, oni jako, že to, že si mysleli, že, že když propíchneš vůdu, panenku, tak tím jako ublíží nějakému člověku, nebylo proto, že by chybně identifikovali kauzální vztah mezi příčinou a následkem, ale prostě proto, že věřili tomu, že existuje nějaký uh, princip, kterým funguje svět, který ale není kauzleta. Je to něco jiného, a je to prostě princip analogie, že jako feature světa je ten, že analogické věci se budou chovat podobně. No dobře, ale toho to je, popisuješ jednu samou věc. A analogie, ten princip to to analogie, řekni jen ne? Ne, Ten ten princip analogie, to je jenom teorie, kterou se pokoušíš vysvětlit jako kauzální vztahy, že jo. Hmm. Prostě, když vidíš velkýho psa, hmm. tak se bude pravděpodobně chovat jako malý pes, že jo. Nebo když něco vypadá podobně jako pes, tak to dost možná bude zvíře, který bude potenciálně nebezpečný a bude čekat. štěkat. Žeho? To je mm -hmm. prostě ten princip analogie. Uh, no ale jinak, jak jsem říkal samozřejmě, po podchytit tu magie je těžký, ale máš tam nějaký aspoň třeba typický evy, typický rysy té magie. Mm. No? Bylo to něco, co bylo uh, osobní z pramitla, mm -hmm. uh, stálo to mimo ten oficiální státní náboženský kult, a bylo to něco, co bylo utilitární hrozně, že vždycky jako cílem té magie je způsobit nějaký efekt konkrétně třeba někomu. Byl, většinou to bylo zaměření na nějakého člověka, buď mu ublížit nebo mu prospět. Nikdy to nebylo to, že by se snažil najít smysl svého života nebo učinit své hříchy nebo něco podobného. Nebo byla to snaha prospět sam, sobě samému ano, nebo někomu jinému. Přesně já. tak. A nebo to bylo, nebyla to ani snaha, nebylo to jakoby, řekněme, součástí kontraktuálního vztahu s božstvem, mm -hmm. že tyhle, ty anglické národy měly jo. kontraktuální vztah. Měli v podstatě smlouvu s bohama, kde vyměňovali oběti typicky mm -hmm. a modlitby za to, že třeba jim ne schoří pole nebo jo. jim nezaplaví řeka pole a Ten tak. Bůh byl vlastně veřejný zaměstnanec, jo. Prostě to Atejna středil, byla jo. veřejná jako by, zaměstnankyně v Atejnách, která teda jedla ty obětiny a za to s hlídala hranice. To úspěšně. ale jako no, a úplně, úplně úchylný byli Římani, šo? že když se popisuje to, že Římani měli právní vztah se svýma bohama, tak ve skutečnosti to je tak, že moderní právo vzniklo z toho, jaký Římaní mm -hmm. měli vztah s bohama. Je. Oni opravdu, jako, ty jako bohové měli skoro jako napsení v nějakém článku, že když jim budeš ubytva tolik a tolik, ten a ten den, tak se ti něm nastane a Volskové prohne ubytvu. Mm -hmm. a, anyway, takže nebylo to by tohle. Jo? Uh, no a potom další věc je, že často to bylo zacílené, často bylo cílem někomu ublížit, třeba ho oddělat, nebo od němu nemocně a tak. A často, to je taky velice silný prvek, uh, defini, definiční rys té magie, je ten, že to bylo nelegální, nebo tabu, nebo mm -hmm. nějakým způsobem problematický. Že prostě ne, nebylo to něco, že si jako přišel na ulici a řekl a začal si tam něco odříkávat a tak, jo. tak jo. to bylo něco, co no se dělalo. Naopak, než... by tě zabili. V, by, v řecku by tě odsoudili za unbiety, za, jo. jak se to řekne, bezbožnost To není řecky Křivop... Jo, řecky. To třetíž není bezbožnost, to se hrozně špatně debilně překládá. Ale, je, ale je, to, je to velice široká škála, velice široká skupina evů. Mimo jiné za to odsouděli k smrti Sokratáši. Jasně. A máme konkrétní z právních textů. jsou ty novoty, to je zavádění náboženských novot, to je ten termín. Z, jako... z, z, z těch právních textů máme i příklady, kdy byli nějaký lidi jako odsouzený k smrti za tohleto. Mm -hmm. Protože se třeba o nich říkalo, že někoho čarovali v podstatě. Mm -hmm. Že to byly čardejnice. A... Tak to je magia. A teď bychom mohli skončit s něčím vtipným. A, tak třeba mám tady seznam magických ingrediencí z egyptského papíru. Mm -hmm. okay. Možná, že to je ten stejný papír, se který jsme četli na začátku. A je to právě na to, mě na tom přišlo hrozně hezký, uh, jak je to takový nevyvážený, že některé ty věci jsou úplně běžné a některé ty mm -hmm. věci jsou jako dost bizarní. Uh, je to zase z období helenismu. Um, myslím si, že se tam nezachoval nějaký postup, ale je tam prostě seznam věcí, které používali egyptští kouzelníci no. na provozování svých kouzel. Tak hadí hlava, hadí krev, kosti Ibise. A to jsou jaký všechno normální věci, protože to byly běžné zvířata v Egyptě. Tak jako ta, jak kdyby si třeba řekl, jako jetel nebo větvička a tak. Sozy paviána, to už je trošku horší, musíš ho rozplakat, když to... <laughs> Něco smutný, ukázat mu nějaký smutný červený zadek. Uh, oces Škorpiona, planý česnek, krokodýlý trus. Lví sperma. Mm -hmm. To už je velký problém sehnat lví sperma. E, prasečí ocas, krev gekona, kost lékaře, <laughs> to, to může se na poměrně snadné Veš, červotoč, srdce červotoče, mm -hmm. tuk z břicha, tuk z nohy, tuk z hlavy. Mm -hmm. Znám lidí, kteří mají hodně tuku na hlavě. Bíčí sperma, opět může být problém, srdce orla a potom máme krev titána krev Heraklea, krev Hephaistona, sperma, áreovo sperma, bílý salát, ne. vajíčko... Jak <laughs> jsem říkal, je to takové nevyvážené, to ne. Je možná, že tyhle ty krev, krev, krev Hefajstonova a sperma to mohly být označení Přesně, pro něco jiného. to jo? může být nějaká rostlina, která je prostě červená. Vajíčko v hlavně mála. To je ne. věc specifický. čtyřlístek stek a potom rostlina strny. Nevíme, jaká vlastně je, nějaká. Nějaká rostla nástroje. Tak to bylo málo vtipný, tak si dáme nakonec ještě jednu ukázku. Budeme mít dvě závěrečné ukázky. Tohle už je souvislý narrativ. Uh, je to uh, životopis toho Apollonia Stajany od Flavia Filostrata a je to o tom, jak uh, Apollonius zbavil město Efes moru. Mm -hmm. Když Efesany stihl mor a neměli proti němu prostředek, poslali k Apolloniovi deputaci, aby odvrátil to neštěstí. Apollonius se domníval, že nesmí tu cestu odkládat. Proto jen řekl, půjdeme. Po těchto slovech vedl všechnu mládež k divadlu, kde stojí socha Herákla od vratitele. Tužebral jakýsi stařec a přimuhořoval oči. Efesané ho obstoupili a Apollonius zvolal, popadněte kameny a házejte je na nepřítele bohu. <laughs> Efesané se divili, co tím míní. Pokládali za hrozné kamenovat cizince. Apollonius však na občany naléhal a vybízel je, aby na něho doráželi a nepustili ho. Když někteří začali házet kameny, najednou divot se pohlédl a ukázal oči plné ohně. Efezené v něm poznali zlého ducha a ukamenovali ho tak, že se kolem něho navršel pahorek. Apollonius po chvíli nařídil kameny odstranit a podíval se na zvíře, jež ubili. Když odhalili toho, kdo byl ukamenován, muž se ztratil a pod kameny byl pes, podobný zhledem molovskému a tak veliký, jako největší lev. Rozdrcený, a plivající pěnu jako zuřící šílenec. Stick your cock up a ass, you motherfucking worthless cocksucker!